їх здухне, обіцяють йому його ушкуйники. Головну ялинку держави принципово споруджують саме тут. Монтують металевий каркас, звозять сотні ялинок. Шум, брязк, скреготіння. Над головами демонстрантів нависає гігантський кран, мов залізна чапля, що хоче повикльовувати їх з Майдану. Розгойдуються бетонні брили і фрагменти важких конструкцій. Протестуючих просять посунутися, згорнути намети, зміркувань безпеки. Насправді ж їх просто витісняють з Майдану. Влада ніби натякає, що може їх стерти з лиця землі, розмазати. Однак опозиція не здається. Вона збирається тут і зустріти Новий рік. Суспільство не може змиритися, волають транспаранти. Справа Гонгадзе – остання крапля, що переповнила чашу терпіння. Але у нас така глибока чаша терпіння, що, здається, уже без дна, каже дружина. Її скепсис мене добиває. Кажу їй, дивися. Навіть Лібересьйон пише, що за всі посттоталітарні роки такого ще не було. Дві тисячі демонстрантів усі протестують. Усі вимагають, що президент подав у відставку. Так він тобі й подасть, каже вона. Для цього треба мати поняття честі. Справді, з поняттям честі у наших політиків дефіцит. У пресі ми означення. Лівий реванш. Всеукраїнський шухер. Суспільство мало того, що хворе, воно ще й виразно плебейське. Насамперед воно хоче хліба і видовищ. А видовища будуть. Готується грандіозне новорічне шоу. Буде міленіум на Хрещатику. І міст тисячоліть. Флеш-лампи і прожектори. Китайські ліхтарики. І світлодіодний дизайн. Ялинка буде висока. 40 метрів за вишки. На неї піде 450 сосен. Такої ще ніде не було і не буде, з гордістю заявив наш мер. Ну, це він даремно. У вільністі, наприклад, буде ще вища. І сосен рубати не треба. Там прикрасять телевізійну вежу, яку 10 років тому штурмом брав російський ОМОН. А тепер вона засяє 25 грудня, як тільки задзвонять дзвони, звістуючи про народження Ісуса Христа. А найвища буде в Бразилії. Супер-ялинка, 76 метрів, і теж не робатимуть живе дерево. Поставлять штучну. Самої гірлянди неміряно сім тисяч лампочок сяєтиме на двадцять кілометрів довкруж. Словом, у вас світ святкуватиме, весь світ радітиме. Помолились би за Флієм, де народився син Божий. Там на різдво буде темно і безлюдно. Там не до свята. Там говорить війна. Двадцять друге грудня. Найкоротший день року. І найдовша ніч. Дружина спить, я дивлюсь у стелю. Втім, вона, здається, теж не спить, чекає, поки я заснув, щоб теж дивитися у стелю. На майдані протистояння сягає погею, розпечена спіраль обурення обвуглюється у слові геть. Альтернативний натовп вигукує супротилежні гасла, хлопці у чорних масках, наче корсари, грізно дивляться крізь вузькі прорізи для очей. Вже якась бабця підштовхує іншу, вже якийсь люмпен, потирає руки. Щас що-то буде серйозне але політологи вважають, що ніяких особливих подій не буде, поза у нас немає громадянського суспільства. Однакче, події є. Одному лідеру розсікли брову, міліціонера побили прапором, подекуди локальні сутички переходять у вуличні бої. Вже мало хто розуміє, де які проводяться експертизи. Де майор, де касети, де фрагменти Тарашенського тіла. Навіть у Генпрокуратурі одні вважають, що це на 100% Вонгадзе, інші, що це на 200% не він. Роздають ті шматочки на експертизу в Росію, в Європу, в Америку, сваряться, пересмикують факти, одне одного звинувачують. Це ж треба так не любити Україну, щоб зробити таку провокацію, сказав президент, і слушно. Бо такі провокації і такі дуже багато хто не любить Україну. Гетьман українського козацтва підтримав президента морально. Від імені нащадків козацької слави надав йому звання почесного Гетьмана. А також відповідно до його заслуг і атмосфери в суспільстві вручив йому орден відродження номер один. Вчена рада університету одноголосно обрала його ще й почесним професором. Очевидно, за заслуги в розвитку української словесності. Так що він тепер у нас і професор, і Гетьман. В бонеті... І з булавою. Телебачення на всю потужність своїх проданих і перепроданих каналів демонструє палковіданість владі, лає опозицію, показує підставних осіб з обличчям то провокатора, то дебіла, експонуючи їх як студентів, що мітингували за гроші. Буцімто всі підкуплені, всім платили. Але я не вірю. Бо якби знав, хто є хто, хто за що і за проти чого, я примкнув би до них безплатно. От хто у нас має чітку позитивну програму, то це Федерація альпінізму і скелелазіння. До 10-ї річниці Незалежності наші альпіністи збираються підкорити одну з найвищих вершин Гімалаїв – у Королівстві Непал, встановити на ній наш державний прапор і назвати її Україна. Так що у Королівстві Непал України буде більше, ніж тут. До кінця століття вісім Араби вважають цей день сприятливим для викриття борогів. І справді – всі всіх викривають. Опозиція президента, президент-опозицію, те що усе, що робиться, а моя дружина мене. 25 грудня. Католицьке різдво. Папа Римський запалив у своєму вікні символічну свічку миру. На Балканах війна. У Чечні війна. Майже скрізь жарина конфлікту пропалює карту світу. У нас теж бої місцевого значення. Міська влада таки придумала вітер. Він летів у міліцейських формах, брутально змів намети разом з державними прапорами. Жужмум покидав у вантажівки і вивіз у невідомому напрямку. Дехто з протестувальників зазнав тілесних ушкоджень і травм. Одна депутатка зі струсного мозку потрапила до лікарні. Коли держава говорить кайками, сперечатися з нею важко. Нове століття вже от-от, мусульманам продовжили рамадан, бо їм ще не вдалося побачити молодого місяця. Порторіканцям. Привезли 300 тонн снігу з Канади, щоб вони мали уявлення, що таке біле різдво. У Нідерландах двоє перестрілялися через жінку. Так що, незважаючи на звабливу можливість одностатевих шлюбів, хтось ще когось кохає і в спосіб звичний, і навіть викликає на дуель. Що то, як багато тюльпанів і вітряки. Цей рік був високосний, та ще й дракона. Наступний буде Змії. Але ніби якоїсь такої змії позитивної, що сприятиме людям у їхніх культурних інтенціях ЮНЕСКО проголошує наступний рік роком культури отже, і змії, і культури, головні кольори синій, зелений та срібний. Моїй дружині всі кольори дуються, однак вона збайдужила до себе, ходить у вицвілих джинсах і непрасованій блузі, і я заплющую очі, щоб пригадати, якою вона була колись. На шахті Краснолиманський вибухнув метан. В італійських Альпах загинули 10 альпіністів. У горах біля Бергамо розбився вертоліт, у якому лікарі везли донорське серце на пересадку. Не довезли. Я не катастрофіст. Я хотів би думати в хорошу сторону, але, на жаль, не вона домінує у загальному балансі подій. А надто чомусь під кінець року та місяця, не кажучи вже про кінець століття. В Одесі поховали екіпаж літака, що розбився в Анголі. Власне, не сам екіпаж, а чотири урни з прахом,